Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El trasllat de la producció de l'empresa Parxet fora de Tiana segueix enfrontant l'equip de govern i els partits de l'oposició, com ha quedat demostrat en el darrer ple municipal. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El trasllat de la producció de l'empresa Tianenca Perxet al Penedès segueix generant episodis de crispació política al municipi. Després de les declaracions creuades entre l'executiu local i els partits de l'oposició, el ple municipal ha servit per debatre l'actuació realitzada en relació al celler. El consistori Tianenc ja ha respost al requeriment realitzat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat en què es demana comprovar si la col·locació de fanals al municipi compleix amb la normativa d'accessibilitat. El text fixa una amplada mínima de 90 centímetres a les voreres on s'instal·la l'allumenat. El Ningú no és perfecte. El programa de cinema que s'admet les tardes de divendres a Ràdio Tiana ha estat guardonat amb la menció de millor programa de ràdio local. L'equip del programa es mostra satisfet per la difusió setmanal que es fa del seu espai i en fa partícip a tota l'audiència. I l'escriptor Tianenc Roger Tartera dona un tom a la seva carrera literària amb l'edició del seu darrer treball, Que es cremin els cossos. Un relat trepidant, ple d'ironia, surrealisme i drama inexplicable. Es tracta de la sisena obra d'aquest autor, que això sí, torna a recórrer a la seva experiència vital per atrapar el l'actor. Tiana, primera hora. Notícies. El trasllat de la producció de l'empresa tianenca Parxet al Penedès segueix generant episodis de crispació política al municipi. Després de les declaracions creuades entre l'executiu local i els partits de l'oposició, el ple municipal ha servit per debatre l'actuació realitzada en relació al celler. En aquest sentit, en resposta a una pregunta del regidor socialista Ferran Vallespinós, el govern municipal assegura que durant el mandat ha ofert suport i projecció al sector vinícola i altres empreses del teixit empresarial de Tiana. L'equip de govern assegura que la decisió de Parxet d'invertir 3 milions i d'euros a Vinyonet, i no a Tiana, respon a interessos empresarials. A més, asseguren que entre el 2007 i el 2008 es va desbloquejar el Pla General Metropolità per l'ampliació de Parxet. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, assegura que les informacions publicades al butlletí municipal del PSC no han estat consensuades amb els empresaris, els quals es fa referència i volen embrutar l'acció realitzada per l'equip de govern. Segurament n'hem pastifat al final del mandat amb aquesta divulgació d'unes informacions desbiaixades, sense que l'empresari majoritari fos conscient ni tingués coneixement que vostès publicarien això. Vostès estan perjudicant l'empresa, aquest govern l'ha potenciat i esperem que en el futur vagi endavant com estan. Van tenir 12 anys per arreglar l'entrada del carremates que era indigna pels veïns, en primer terme, però també per l'empresa, i han tingut moltes ocasions, per ara alluir simplement un projecte que urbanísticament era inviable, que es va oferir tots els serveis a l'empresa per poder-lo canviar, que no li va interessar pels seus motius empresarials. Segons Vallespinós, a principis del 2007 i de manera unànima entre totes les forces polítiques tianenques, es va aprovar de manera inicial la modificació puntual del Pla General Metropolità a la parcel·la de Can Parxet, a proposta del celler. El regidor socialista ho considera, per tant, un principi d'acord amb l'empresa per aconseguir que l'ampliació de la producció que preveia Parxet es pogués dur a terme a Tiana suposant avantatges econòmiques i socials pel poble. Ferran Vallespinós considera ara que el govern municipal no ha portat a bon port el projecte i no ha atès a la majoria de les peticions de l'empresa per enfortir la seva presència a la vila. Tot ho ha posat que el que ha passat que la inversió s'hagi anat a Avinyonet és una decisió empresarial. Però li puc garantir, senyor Muñoz, que no som tan tontos com per no fer afirmacions que no tinguem documentalment aprovades. I, en conseqüència, fagi sumirà, ha fet un error important al seu govern no ha sapigut fer les tramitacions que calien fer perquè aquesta inversió es quedés a Tiana, i ara no parli d'impastifar ni, ni d'història, la realitat és aquesta. Tothom menteix, l'alcalde de d'Alella, el grup, etc, l'únic que no menteix és vostè, i evidentment no ho farem públic, però escolti, ho té a un mètode de la seva mà, sàpiga el que estem dient. Segons el regidor socialista, l'impuls que s'ha donat a la CREA al Consorci de la D.O.L.L.A. és insuficient i acusa l'alcalde de Tiana de no haver assistit a les reunions per constituir-lo. El grup municipal socialista considera que les paraules d'Emili Muñoz sobre el malestar dels empresaris del sector del vi són falses.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 En resposta a una pregunta realitzada pel regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana Jordi Gost, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, va assegurar que el requeriment rebut el 9 de febrer va ser respost més tard, el 17 de març. Gost, però, no va quedar satisfet amb l'explicació rebuda per part de l'executiu local i va retreure a Nolis altres actuacions que el consistori s'havia mostrat contrari a executar, com ara la instal·lació de bancs o seients a les parades d'autobús a la vila. El regidor d'Esquerra, que també va sol·licitar la resposta enviada a la Generalitat de Catalunya, no entén que el govern local no introdueixi la col·locació dels fanals dins els àmbits d'urbanisme. Jo li vaig fer una pregunta no fa pas gaire sobre col·locar seients o bancs a totes les parades d'autobús de Tiana doncs per, per facilitar precisament a persones que tinguin mobilitat reduïda o, o que tinguin algun tipus de discapacitat el fet d'estar esperant a l'autobús. I vostè, el que va argumentar, va ser que les voreres de diana no són prou amples. Aleshores, clar, això és absolutament contradictori que vostè m'està dient ara. O sigui, vostè m'està dient ara que col·locar un fan al mig d'una vorera que no permet aquesta amplada que exigeix la llei, doncs com que no és una actuació d'urbanisme, es pot fer, eh? però en canvi col·locar un banc amb una prada d'autobús, això, això sí que és urbanisme. De debò, senyora, l'hi expliqui-m'ho perquè no ho entenc. Enric Nolis va assegurar que s'ha convidat als responsables de la Generalitat a comprovar la situació actual de les voreres i va recordar que en els dos darrers mandats el consistori ha urbanitzat més de 1.500 metres quadrats seguint de manera escrupolosa totes les normatives. El primer atinent d'alcalde assegura que les actuacions realitzades als fanals responen a la necessitat de millorar la seguretat i complir amb els criteris d'estalvi energètic. Jo no li explicaré el que és l'urbanisme eh, i tampoc comparteixo res de les reafirmacions que vostè ha fet. Jo que li he explicat és el que han contestat a l'acadiment de la Generalitat, que no han fet una actuació urbanística en aquests carrers i que el que han fet és una modificació i un canvi de l'allumenat. Això és el que jo l'he contestat eh, i no he fet cap disquisició com les que vostè eh, m'ha posat a les meves, diguem el que és l'urbanisme o l'urbanisme. Jo em, em remeto a lo que l'he dit i a lo que hi he contestat al Departament de la Generalitat. Si vostè em demana la contesta, pues jo li faré arribar la contesta si és que realment ho puc fer. Les divergències polítiques en matèria de llumenat i urbanisme al ple municipal es traslladen al carrer en forma de queixes d'alguns tianencs i tianenques. En aquest sentit, diversos veïns de Tiana han fet arribar a l'emissora municipal queixes sobre l'amplada de les voreres a l'entorn de la Creu de Terme, concretament a la zona de la Font del Ronyó. Segons diuen, els fanals impedeixen el pas de persones amb cadira de rodes o cotxets. Tiana, primera hora. Notícies. Ninguno és perfecte, el programa de cinema que s'emet les tardes de divendres a Ràdio Tiana ha estat guardonat amb la menció de millor programa de ràdio local als Premis Ràdio Associació. L'equip del programa es mostra satisfet per la difusió setmanal que es fa del seu espai i en fa participar tota l'audiència. El responsable del programa, Ignasi Arbat, en representació de tot l'equip que col·labora amb el Ningú No És Perfecte, assegura que després de rebre el premi continuaran al peu del canó i seguiran treballant cada setmana pels oients. No fan això dels premis, no és no, no tan mai, no? Sempre està molt bé que t'han un premi i tal, però bueno... Per això... És l'excitació del moment, no?, però llavors el que te queda és, és l'altre, o sigui, el moment aquest, dius, ostres, que, que, que content, no? Però després, dius, valores més altres coses, no sé, que sobretot el, el suport de, del públic, la confiança, els oients, vaja, que, que és, és, és lo bàsic, no? Arbat, que al setembre complirà 10 anys al capdavant del Ningú no és perfecte, va saber agrupar en un mateix espai diversos aspectes de l'oci i l'entreteniment, com ara el cinema, la televisió o el còmic. Fins i tot poden presumir d'haver-se avançat algun de les sèries dels darrers anys. Tot i això, com molts altres professionals del sector, Arbat ha patit les retallades que els consistoris han aplicat a les emissores municipals. Per tant, posa de relleu la tasca realitzada pels col·laboradors del programa. Amb el tema de... que això que les emissores municipals ja se sap, no? els ajuntaments van malament econòmicament, no sé per què, però normalment quan es va retallar sempre és la ràdio on hi ha la comunicació el que pateix, no? I això, des del meu punt de vista, és una pena, no? Perquè dius, ostres, fa molta la ràdio, sobretot en els ajuntaments i sobretot si són en municipis més petits, té una funció social bàsica, importantíssima i retallar per aquí, a mi no sembla bé, no? Des de l'any 2000, la Societat Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya organitza aquests premis que enguany arriben a la seva onzena edició. Tots els programes o iniciatives que siguin en català poden optar a aquests premis. La Ràdio Associació de Catalunya, Societat Cooperativa Catalana Limitada, és hereva de l'entitat que als anys 30 gestionava l'emissora del mateix nom. Aquesta cooperativa té, doncs, una relació directa amb l'Associació Nacional de Radiodifusió que l'any 1924 va crear la primera ràdio de tot l'estat, Ràdio Barcelona. Més tard, l’any 1930, l’associació va construir una nova emissora que va batejar amb el nom de Ràdio Associació i que sempre va emetre exclusivament en català. Radio Tiana: Notícies, Esports. El club boletian aconsegueix una victòria per 3 a 1 contra la Bat Girona i es classifiquen extremis per playoff d'ascens a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van fer un gran esforç per poder entrar entre els quatre primers classificats i així tenir opcions de pujar de categoria. Les tianenques van guanyar còmodament el partit i només els hi quedava esperar una derrota del premiada de la casa que finalment es va produir. El coordinador del club, en Ricardus, comenta com s'ha vist aquesta última jornada tan emocionant. Feia ja falta una mica d'una carambola o que un el premià pues, perdés i, juntament amb que nosaltres guanyéssim perquè, perquè nosaltres quedéssim quarts. I així va ser, pues, el premià pues, una mica fora de pronòstic, vam perdre a casa seva amb el Prat i d'aquesta manera juntament amb guanyar nosaltres pues, hem quedat quarts a la classificació i ara, doncs, el, el mes de maig, jugarem la promoció eh, per accedir a la primera divisió. L'estianenca es tenia poques oportunitats de disputar el playoff, però finalment, i després d'estar gairebé tota la temporada en cinquena posició, ha vis recompensat el seu esforç amb la quarta plaça. En aquest sentit, Cardús es mostra satisfet per la fase regular realitzada i creu que la quarta posició fa justícia als sis mesos de treball a la competició. Hem estat tota la temporada eh, lluitant pues, per, i amb el pensament de, que som capaços d'estar dins d'aquests quatre primers, però a vegades pues, per resultats, sincerament, a vegades eh, partits perduts, que no els que haver perdut mai, s'havien pues, perdut i pues, hem arribat a aquest final de Lliga Eh, molt ajustat, però al final, doncs, mira, ja s'ha fet justícia i en realitat jo crec que eh, estem els quatre primers perquè crec que som dels quatre millors equips que hi ha en, en, la, en la Lliga. El playoff d'Ascens es jugarà el mes de maig contra el tercer i el quart pitjor equip de la primera divisió. La propera setmana acaba la fase regular i ja se sabran els equips que lluitaran amb el Boli Tiana i el Boli Manresa per jugar a la màxima categoria catalana. Ràdio Tiana, notícies. Temps. Hola, molt bon dia. Continuem amb una situació meteorològica sense canvis importants. Continua l'anticiclo i, per tant, avui tornem a tenir un dia estable i majoritàriament assolellat, de tota manera, i com ja va passar ahir, podrem tenir alguns novols baixos o bancs de boira costaners, que en cap cas no ens han d'implicar variacions importants a la situació meteorològica. A prop de la costa, les temperatures s'han semblant a les d'ahir i cap a l'interior de la comarca poden pujar una mica amb alguns valors de 23% o fins i tot 24 graus, els vents han de ser fluixos, vents que bufaran de mar cap a terra, i la situació marítima, que continuarà també molt i molt tranquil·la, la mar continuarà com una bassa d'oli, pràcticament en mar entreplana, i arrissada. De cara demà tot continuarà igual i per tant s'ha de mantenir l'estabilitat i el domini del sol a tot el maresme, amb unes temperatures que tornen a ser molt suaus, per no dir càlides, a les zones centrals del dia ja que cap a l'interior de la comarca encara podran pujar una miqueta més mentre que a la costa variaran poquet aquestes temperatures novament amb domini del sol, com dèiem, i això sí la possibilitat d'alguns bancs de boira costaners en principi poc importants. Les temperatures eh, esperem que, com dèiem, doncs, continuïn amb una certa tendència a l'alça. Els vents seran fluixos i la situació marítima continuarà molt tranquil·la. Al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, esperem que es mantingui exactament la mateixa situació de temps anticiclònic. I això es traduirà, altra cop, amb un temps estable, amb domini del sol i amb temperatures molt suaus durant les hores centrals de la jornada. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista La Cés de la novel·la del tianenc Roger Tartera ja és a les llibreries. Pocs mesos després d'editar La noia de les estrelles, l'escriptor de casa nostra torna amb Que es cremin els cossos. Una història en la que barreja la seva ironia característica amb el drama i el surrealisme, fins i tot. Per parlar sobre el llibre avui hem convidat als estudis de radio Tiana Roger Tartera, molt bon dia. Hola, bon dia. I primer de tot, doncs, hem de dir que, que hi ha persones que han dit que aquesta novel·la, que es cremin els cossos, doncs fa un rumb diferent en la teva carrera o comer que... Comença, fa cansetis, un rumb diferent. Estàs ah, sí? d'acord o no? No ho sé. Trobes que és diferent de la resta o que significa alguna cosa especial dins d'aquesta no, carrera? No, per mi no. Per mi és més diferent, però la que he escrit l'última que he acabat, uh -huh. que encara no té, no té, encara no té editor, perquè l'estic movent tot just ara, i aquesta sí que hi han temes i el to i el registre és completament diferent, però que es cremin els cossos... Jo trobo que està Mola dintre la dels, de la línia dels paràmetres de, del que he anat fent fins ara. Potser coses més fantàstiques, més divertides, no sé. Sí, però diferent del tot, un, un, un canvi de, de, de terci no, no, no el veig. De fet, és curiós perquè sempre que en presentem una novel·la o entrevistant una de les teves novel·les sempre ens parles del futur, d'una altra que està ja per sortir... Sí. És una mica complicat, no? <ríe> <ríe> perquè mai mai arribem a estar actualitzats a l'obra de Roger Tartera, no? No, és una... Clar, clar. De fet, no sé si ni jo estic actualitzat perquè... Anem fent, que... anem fent, no? Vaig fent, vaig acumulant. Ara mateix fa un mes i mig que estic de vacances i, I potser em tiro una bona temporada vivint la vida i vols disfrutant. Dir, vols dir que sí. ho pots fer, això? Bueno, ja m'ha aparegut una idea, però, però que no em veig en de tirar-la endavant encara, perquè... És, eh, bueno, jo ara estic mig visquent a Madrid i, i estic visquent coses allà que volia reflexionar amb alguna obra, però ho veig encara molt recent i molt, i no tinc la distància ni la perspectiva ni, ni l'allunyament com per poder-hi treballar. I de moment... De moment vull estar uns mesos visquent la vida i si surt algun altre projecte per, o potser surt alguna altra cosa amb, amb col·lectiu, alguna cosa de teatre, sí que ho faré, però de moment la narrativa potser de uns mesos reposar, que ja perquè porto molts anys eh, tancat a casa, bé, bueno, pràcticament i treballant i amb una vida social més aviat nula i tinc ganes de moure moure'm ara. És a dir, que per després reflectir les coses en una novel·la s'han de d'apair primer, no? Ah, sí, jo crec que sí. No pots, no pots estar escrivint sobre coses que t'estiguin passant just en aquell moment, perquè si no pots acabar confonent la realitat i la ficció i barrejant coses i, i no crec... Jo sempre he treballat a distància i, i crec que fer-ho d'una altra manera, d'una manera molt més immediata amb les coses que estàs experimentant en aquell moment no pot ser gaire sa per la salut mental. De fet, parlem d'això, de la involucració de la teva vida personal amb després a, amb les narracions o, o amb els llibres, perquè és habitual no?, que els escriptors a, doncs, expliquin que en aquella novel·la doncs, hi havien plasmat una mica d'un trosset de la seva vida o aquella altra de la seva personalitat. A, em uh -huh. sembla que precisament en aquesta novel·la sí que podem dir que hi ha alguns ingredients a, autobiogràfics, no? Sí, jo diria que fins que tot fins ara, fins tot el que he escrit, fins... Eh, almenys fins aquesta darrera novel·la que et comentava, uh -huh. que, estic, que he distribuït entre amics i coneguts perquè la llegissin abans d'enviar-la de, a la meva gent editorial, doncs... Eh, era tot molt autobiogràfic, evidentment hi han coses, no tot, però hi ha molts elements, i en aquesta última eh, el personatge no sóc jo. Uh -huh. I el Salvador Costa Freda, que escrivim els cossos, en part soc jo, i la que hi ha després, que encara tampoc està publicada també. Per tant, jo crec que fins ara tot el que havia fet hi havia molt d'aspecte personal, que sempre reflecteix el meu món i la manera de, de veure la realitat, però els personatges principals sempre es braven amb mi, i en aquest cas també una mica, bastant. Doncs explica'ns, presenta'ns el protagonista d'aquesta novel·la, qui és i què fa, en quina situació es troba. Bé, la història del Salvador Costa Freda és, és un estudiant d'antropologia que acaba d'acabar la carrera i que es troba un pas de, de marxar a Perú a fer un treball de camp sobre els indis quichua i és la, és la seva fita, és el seu, el seu objectiu un cop acabat d'estudiar perquè no es troba gust a Montgat, no es troba a gust a Barcelona i el que vol fer, i a més és antropòleg de vocació i el que vol fer és marxar molt lluny. Però no pot ser, aquest somni d'ell no, no es pot fer realitat i a partir d'aquí comença una caiguda en picat cap als abismes de la, del drama humà i de la supervivència i dels fets més inverosímils i les desgràcies més, més potents i a partir d'aquí comença ell a sobreviure com pot i a reinventar-se amb l'edat que té que és molt jove i no té pràcticament experiència de la vida li comencen a passar coses que el sobrepassen i la novel·la és el reflex de tots aquests acontejaments dramàtics que passen a la seva vida. Però és curiós, deies que, que doncs, té ganes de, de començar de zero, no? d'escapar, de, d'anar de, sí. a estudiar fora o començar una altra vida. Uh, al llarg de les últimes novel·les sí que hem trobat en algunes ocasions personatges d'això, que volen fugir, no? que troben com a desig o com a gran necessitat la, la fugida, i això és com una constant que sí que trobem no? en els últims llibres. Sí, en tots. En tots, mm -hmm. perquè jo crec... Ho vaig dir l'altre dia a la presentació i va haver algú que es va a mig eh, moscajar que jo, eh, entre Barcelona, Tiana, Montgat, Badalona i tots aquests llocs on he viscut, no em sento era gust. Llavors, eh, potser d'alguna manera inconscient hi havia aquest desig de marxar i d'anar a altres llocs perquè jo considero que, que viure... Quan tens ganes de viure coses i de conèixer gent diferent i de i de ja saber com és la vida, eh, arriba un punt que necessites viure a altres llocs, a altres ambients, a altres situacions, a altres ciutats. I en aquest moment, doncs, jo ja t'he dit abans, estic, tinc un apartament a Madrid i vaig a passar, i vaig cada dos o tres setmanes, a passar mitja setmana allà, i no sé com anirà la meva vida d'aquí un any, però de moment, a mi m'un gat m'agrada, perquè la casa on visc jo m'encanta, és fantàstica, però el barri és molt avorrit, l'estiu s'anima una mica més però aquí a Tiana tothom em coneix massa a mi, a el meu historial i, i llavors tenia ganes de, de marxar una mica lluny i tota aquesta constant dels uns personatges que volen escapar jo crec que és perquè inconscientment jo també ho volia fer i ara ho he aconseguit, igual d'aquí un mes dic hòstia no m'agrada Madrid i, i torno aquí i me'n vaig Uh, Sant Fuitor del Bages, per exemple. Bueno, sí. De fet, uh, doncs quan vam parlar de la noia de les estrelles, vam parlar doncs, que, que estava localitzada uh, a Tiana, et vas aprofitar en aquella novel·la doncs, per criticar allò que, que no t'agrada d'aquest poble, mm. i precisament en aquesta, en aquesta novel·la doncs, tampoc t'has uh, tallat, no? com és habitual no. en tu, i en això de la crítica al teu entorn. No? Més enllà de les històries que, que ens expliques, està estat també doncs, la crítica en els llocs on col·loques aquestes històries, parles també d'aquesta Barcelona, que, que ara sembla que està construïda una mica pels turistes, o que està construïda una mica per cada bé, per cada maca, no? Mm. I, I és una cosa que, que està ressonant molt en els últims anys i que també ho, ho has volgut reflectir, no? Sí, sí, jo és que diu profundament, aquesta Barcelona. M és que més que afecte de cara als turistes, està venuda pel, pel turisme, jo crec. Que després de les Olimpiades potser la idea de... era bona, però el que va passar amb la ciutat és que va acabar convertint-se en un un prostíbul del comerç i, de la, i del turisme massiu per Europa, per, per, per ciutadans d'Europa i per gent de tot el món que vinguin aquí a comprar i a fer i a gastar i anar als hotels, cars i veure tots els carrers, tot el sofisticat que és tot i tot, tots aquests bars de disseny i totes aquestes coses que, que et fan sentir com un estranger al teu propi país. I llavors... Eh, a mi em disgusta profundament que Barcelona s'hagi convertit en això... quan potser fa uns anys la ciutat respirava una, una sèrie d'altres coses... Uh, bé, com dèiem, aquest és l'entorn en el qual es mou el Salvador Custafrè l'entorn del qual vol fugir com dèiem abans, i abans doncs, ens has explicat no?, que, que ell vol fugir però passa alguna cosa que, que impedeix o comencen a passar coses que li impedeixen que es complegi aquest somni d'anar fora i d'estudiar uh -huh. i, i en el fons doncs, acabes una altra vegada reflectint i explicant i, i posicionant-nos en, en aquest drama de la vida, no?, que, que, bueno, que et comencen a passar coses i i qüestions quotidianes i que la llibertat tampoc existeix massa al fons. No. tot i que es busca clar, clar, clar no. Ell busca la llibertat per ell, ell no vol volir fer una declaració. Ell no vol anar a estudiar, ell vol anar a treballar. Uh -huh. treball de més un treball sobre un grup tribal, o un grup um, un poble o una un conjunt, una, una col·lectivitat de gent que... que regeix per patrons socials diferents el establerts a Occident i ell vol anar a treballar, a fer un treball, fer un estudi sobre aquests indis i vol marxar a fer això. Però ehm, per ell això és la llibertat, perquè per el Salvador de Costa Freda la llibertat a Occident no existeix, perquè ell no ve per ell i jo crec que jo crec que la llibertat a Occident es compra amb diners, no? o sigui, en aquest, en aquest sistema capitalista que tenim muntat, tots, hem, tots, tots estem posats en solfa per, per ser venuts a canvi de, de fer uns horaris, de cobrar uns diners i de triar molt poques coses de la nostra vida llavors sí que hi ha, hi ha petits grups de gent hi ha persones a títol individual potser alguns col·lectius també però no crec massa però gent que es muntà la vida al seu aire fora dels paràmetres normals llavors sí que es poden assolir petites cotes de llibertat i a mi això m'ha permès l'art o sigui, jo em considero lliure en aquest sentit perquè em puc dedicar a fer el que m'agrada a mi que és escriure però durant molts anys no he pogut fer això i, i he estat un presoner de... bé, un presoner tampoc m'han lligat amb cadenes no? però, però he estat dins d'aquest cercle viciós de, de, de la manca de, de perspectives d'emancipació de, personal mm -hmm. i, i de llibertat llavors jo crec que la llibertat és molt difícil d'aconseguir en aquest sistema que de fet, aquesta novel·la serveix també doncs, per això, no? per analitzar la societat en la que vivim, aquesta societat consumista, aquesta societat en la qual, com deies, doncs, que si no tens diners ho tens bastant fumut, no? com, mm. com és el cas el de, del protagonista, no? que, que doncs, potser has de fer feines que no t'agraden, mm. potser has de trobar en un lloc, i tot plegat també, doncs, sempre en Cabin anem fent com cercles que es van obrint, també tot parteix de la família, en la qual, com més en aquesta família del Salvador Costa Freda, doncs, hi ha conflictes. Sí, sí també és un, un, una, un factor comú a tot el que he escrit, que és els conflictes familiars, perquè jo també els he viscut i m'han tocat com a pràcticament a tothom. I llavors ell, eh, potser l'inici de tot el problema d'ell és la família, i és el seu pare que l'esclavitza amb aquest treball, que és treballar en el seu restaurant, cosa que ell fa mentre està estudiant, o fa els caps de setmana per per tenir uns diners, per poder ser una mica independent. Però quan s'acaba això, el seu pare el vol seguir lligant. S'acaba d'estudiar, el seu pare el vol seguir lligant a, a continuar el negoci familiar i no treballar només de cap de setmana, sinó fer-ho cada dia. Treballar a les hortores d'ell. I pel Salvador, que el que vol és eh, una cosa completament diferent, això és una presó. Llavors aquí el conflicte amb el pare és una, és una bomba. És una bomba que esclata de seguida, i que és difícil que es pugui resoldre en aquest cas perquè el pare del Salvador és una persona absolutament intransigent i, i despota i, i que no té en compte els, ni els sentiments ni les voluntats dels altres començant per la mare del Salvador que la té completament anul·lada i poc a fer té el Salvador si no és marxar d'aquesta família que, que és el que intenta fer des de bon principi i li costa molt. Deixem el realisme a banda, de tot aquest realisme que dèiem, mm. tant social, de l'entorn, de la família, i anem al surrealisme, perquè, com deies, és una de les qüestions, una de les novetats que has aportat al teu estil i mm. doncs, que has portat a través del personatge d'un soldat. A, doncs, què és el que buscaves a, a, doncs, amb aquest personatge i amb l'introducció vehicular-ho d'aquesta manera, amb aquesta imaginació? El personatge del soldat amb llançaflames és un... és l'element catàrquic del Salvador, és el, la seva àlvula de sortida. Em, en aquest cas el protagonista no es llença a l'alcohol, ni als drogues, ni a, la, ni a fer ús de la prostitució i, i aquest tipus de coses, sinó que tot el seu odi social, tots els seus sentiments negatius es vehiculen a través d'aquest personatge que és irreal, perquè és una aparició, no? és una espècie d'al·lucinació que es fa realitat i que i que crema, que calcina tot el que... totes les persones, totes les situacions que ell, que ell odia. I llavors, és un element alliberador, però com que és irreal, apareix i desapareix d'una manera inexplicable, sense cap mena de, de base lògica, ni empírica, ni, ni palpable, perquè amb ell fins i tot el desconcert, ell sap que el soltat no existeix, però a li és útil i se'l fa com, com una mena de invisible, però, uh -huh. però perillós pels, per a l'altra gent i és surrealista en el sentit de, que, de, que, de que, això, que les seves aparicions i la seva entrada en escena a l'obra no vaeix a cap mena de, de lògica argumental ni, ni cap explicació, és com salvant les distàncies i amb tots els aspectes pel Buñuel és el que passa a l'enxer exterminador tota aquella gent que està dintre un menjador i que no pot sortir de dins però està tot a les portes obertes uh -huh. i podrien sortir però no ho fan llavors aquest soldat apareix i desapareix també sense cap mena d'explicació. De, És un surrealisme, en aquest sentit, sí. Ah, I com dèiem, ja s'ha afegit al surrealisme, però més també ja s'ha afegit la màgia negra, o sigui, que ens hem sí. posat bastant eh? sí. eh? sí, amb <laughs> sí, molta en imaginació. Això. El tema de màgia negra vaig fer una petita investigació amb, amb una persona, i el, el ritual que s'explica a la novel·la està documentat, està, no me'l vaig inventar jo, sinó que que presenta, és possible que algú el visqui, no? Llavors, com que sent el protagonista entra en una espiral de desgràcies imprevistes i que parteixen d'un fet, d'una espècie de, de maledicció, de conjur que algú fan contra d'ell, que no sabem si és cert o no, uh -huh. doncs el, hi ha un moment de desexpressió que apareix la magia negra com a, com a intent de solucionar tots els problemes. Molt bé, doncs estarem esperant l'altra la, novel·la, com dèiem, tot i així ens quedem amb les que tenim a les mans, sí. eh? perquè sempre estem parlant de futur, de moment gaudim d'aquesta novel·la, com dèiem, que, que es titula Que es crimin els cossos, que ja trobem a les llibreries i que està doncs, editat al revés i ja estarem això doncs, a l'expectativa de, de com evoluciona aquesta novel·la, com dèiem, que tothom s'endinsi en aquesta història i que entregui les seves pròpies conclusions. Bruixa, mm -hmm. moltíssimes gràcies. De bon dia. De bon dia. l'entrevista. I fins aquí el Tiana a primera hora us han acompanyat al control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i que us parla Marc Ostrell. Ara us deixem amb el magazine Tiana al dia amb Patrícia Palomino. Ràdio Tiana, serveis informatius.